Vad gör du igen? te pat te pat te pat te pat te du har en hårtuss i nacken tuss, som verkligen sätter ut. Jens håller på att ta mig i nacken här nu. Men det stör mig jättemycket verkligen. Ja, det, det, ja men nu sätter vi igång så här. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Aftoncasten. Vad det här avsnittet heter. Det vet vi inte ännu men det kommer ni se i text. Det är så här att eh, ni kan ju gilla oss på Facebook. Där heter vi Aftoncasten. Ni kan prenumerera på oss på iTunes. Där heter vi också Aftoncasten. Och nu... Behöver ni inte chansan längre när ni ska hitta vår hemsida. Utan den är aftoncasten.wordpress.com Välkomna till den sidan hörni. Vilken grej. Mm. Vilken, bra, vilken bra start John. Vi bara radar upp informationen. Ja. Det är jättebra. Väldigt säljande. Tack ska ja, du ha. Här. Vi är gratis också ska man komma ja. ihåg. Så att säljandet och är ju... Det är lite som Facebook. Vi är gratis och kommer alltid vara det. Mm. Ja men så är det verkligen. Och så har vi ju faktiskt... Ja, fått en droppe champagne för att vi hade premiärfest nu kort innan. I tidas väldigt, väldigt små glas. Löjligt små Jättesmå tycker jag små på ett sätt. väldigt fina. Små. Vad tycker du om små saker, Frida Det kan vi ju fråga dig. Jag älskar ju små saker. Jag samlar ju på miniatyrsaker. Jag har mm. ett kast och... Jag vill att du ska inte. berätta vilket sällskap du är med i. Jag är med i miniatursällskapet. Men du kan, inte, du kan inte säga kast som att alla ska veta vad det är. <skratt> det är alltså okay. en kast är en indisk rang. Det är en rang. Ja, men det ja. är också en liten hylla. Eller en, en hylla med småhyllor i. Men jag vill, säga också, <skratt> jag, vill säga också, jag vill säga också att när man är med i miniatursällskapet då får jag nyhetsbrev från dem och då, då avslutar de alltid dem med minihälsningar. <skratt> Härligt, minihälsningar oh. från oss här helt enkelt. Det är så tramsigt, det är så tramsigt. Fast härligt också. Ja. Det är... Tramsigt men härligt, mm. det är lite som oss. Men jag ska mm. säga också, jag vill prata mer om mina minisaffer. Mm. Att mitt senaste tillskott, det fick jag av Sara Perssons mamma. Hon har stickat mini Lovic Vanta till mig. Har hon stickat med stora stickor eller med små? Med små tror jag, inte jättesmå, det är smala. Är det som med sy synålar? Nej, nej, nej. Vanliga, små, små, små stickor. Nu går vi vidare. Jag tänkte fråga, jag blev lite intresserad, vi har den om mm. det här innan, men det var, den lägger till träda. träda. Träda, träda, träda, träda. Vad va är det som lockar dig med det här lilla liksom? Jo, det, är, det kan inte vara vilka små saker som helst. Det ska vara små saker som finns, alltså stora saker som är små. Som egentligen är stora, fast ja. nu har jag blivit väldigt små. Ja, som alltså många ger mig så här, det, det, om ni lyssnar nu så kan det, om ni alldeles ge mig det så här små. Det är inte så att du tycker att det är kul med en liten härta. Nej det är inte kul. Då måste den vara pytteliten. Ja. så det finns olika skalor så här Lundby skalan det är ju till exempel då. Vad heter det? Lundby skalan. Lundby, Lundby, ja. Lundby skalan det är dockskåp. Jag är uppväxt till Lundby. Nej men ja, men det är Lundby dockskåp det känner vi till Märkligt Lundby. Nej jag inte jätte i dock. Det är så här en, en till 40 en till 60 det finns liksom hur, hur smått det är. Då, då, exempel, då vill jag ha så här, ja men om jag, jag skulle vilja ha till exempel mig själv som en miniatyr. Jag lite, en liten exakt kopia av mig själv. Det är den heliga gralen liksom ja. i, i samlingen att ha det men själv. Kanske hela min familj och alla som känner och ja. Hela mitt hem som, ett, som, som i miniatyr. Men lovika vantarna fick ju en bra plats i samlingen direkt. Mm, mm, mm. Så kudos till eh, Sara Perssons eh, mamma. Ja. Sara Persson det är hon som inte riktigt vet att jag heter Peckari. Jon Peckari. Vad säger hon då? Petrik. Säger de det? Ja. Petri. Ja. Som den gamla eh, karl henar häckner karaktären eh, Pe Petri i tåra. Ja, Tora. ja. ja, det där ja. precis. Ja. Hans storhetstid. Mm. Ja, han är fortfarande stor. Ja, ja, det är det jag kanske. Nu känner jag att jag automatiskt kommer in på nästa ämne. Första ämnet egentligen. Och det är att vi ska gå igenom... Vad förra veckans avsnitt helt enkelt. Vi, har ja, vi ska ju inte gå igenom det. Vi ska ju inte återberätta hela. Vi ska väl att prata om hur vi känner efter att det här Det har blivit klart. Jag hoppas. Så tråkigt ska vi inte att vi ska upprepa det. Jag tycker du kan börja. Ja, alltså, jag, jag, det är för er som inte vet det, det är klart att ingen vet det. Jag skulle lätta det. Det är jag som klipper den här podcasten. Ni kan tror att vi bara pratar och så kör vi det rått. Men ack, så bra är vi inte. Och när jag gjorde det så insåg jag till min förskräckelse så här, Jens, vi pratade på telefon och så jag så här. Är du så här, människor uppfattar mig. Är det den här människan som, som jag, som, som, som folk får dras med hela tiden, ja. det är en fruktansvärd människa, stund tycker jag. Är här, jag är så ojämn. Det finns guldkon, det finns insiktsfulla, inte små många insiktsfulla, men framförallt det finns en hel del lustiga och eh, härliga uttalanden. De drängs i ett hav av skit, alltså, som jag säger. Alltså, och som inte är kul, och som bara är så här korkat. Och jag avbryter folk jättemycket så här med idiotiska. Jan, om du säger någonting så här: Jan säger väldigt smarta grejer. Säg någonting, Jan. Och nu ska jag berätta om ja, ja, men och, ja, ja. Och, och, och andra ja. små saker. Ja, det är små saker. Ja, små små saker. Ja, är så men Jens, jag kan säga så här. Om du var en tunna av bajs. Och det fanns en pärla där i. Så dyker jag gladeligen ner i den tunnan av bajs. Ja, ja. Det värt, Min tunna av bajs är så. helt underbart. kanske vi kommer till det som du vill ta ja. ja. upp. <laughs> ja. Jag noterade. Jag, jag, jag vet att jag sa det redan förra veckan. Att jag har en tendens att jag håller med alla. Jag är skilsmässa barn. Eh, och jag, jag noterade verkligen. Du att... fina himla med ögonen här. Mm. Mm. Ja, men så fort. Så alla vi pratade om. Vi tog upp Kent Andersson. Vi pratade om Lennon. Och så, så fort någon sa någonting så sa jag. Ja, jag håller med dig. Jag tycker du är jättebra. Men. Och framförallt så sa jag att jag, jag. Alla personer som inte satt här som vi pratade om. sa jag att jag älskade. Jag älskar kulturtanter. Kent Andersson, John Lennon. Paul McCartney och i frågan om vem som var bäst av Paul McCartney och John Lennon så lyckades jag få det till att jag tyckte att båda var bäst. Eh, tar ju inte jag ställning? Är det så det är? Ja, det gör ja men det. så är det inte. Och det är det han tycker så här: du tar ställning. Men du kan komma in i något väldigt sådär i ett fas, ett flöde av att, det här, att älska alla. <laughs> men du plötsligt älskar alla. Så ibland gör du inte alls det, men ibland så bara: Oh, jag älskar henne, jag önskar henne. Det är ju inte riktigt så jag jag tycker däremot att jag var otroligt jämn och jag var verkligen imponerad av mina egna teorier och kände att, gud, de håller verkligen. Va, va, va, ja, ja, jag njöt faktiskt lite av att höra mig själv. Och Flera så... gånger har vi lyssnat på programmet tillsammans och Frida har sagt, ah. jag är riktigt bra. Ja, ja jag tyckte. har hållit med. Så att... Det är härligt att du tycker det. Ah. Alltså, det är jättefint och det kan jag också tycka som satt och lyssnade om och om igen på det att det är bra det är bra. Nu, kommer, nu, kommer, nu, kommer, nu kommer en resursion av Frida Sundström trots att du är väldigt duktig så är du upprepare du själv väldigt mycket och jag har fått, jag har fått klippa, å, klippa bort så att du fyra gånger när du säger samma sak om och om igen och bara, vi har fattat liksom jag måste nog säga det ett par gånger till Nu är så nu oerhört kärnfullt det. det du säger ja, så men precis, jag, ja jag vet inte men det, och jag blir ju avbryten också så det kanske är därför jag säger det måste upprepa det sen vill jag säga så här att jag sa att jag hatar alla papper jag läser här I förra veckans avsnitt så pratade ju Frida om hur hon känner inför de här 15åriga gubbarna som sitter i publiken. Då lät det så här. Och jag vill att du beskriver hur en man på 50 år som sitter längst fram ser ut. Han är ful och äcklig och vidrig. hatar honom. <laughs> Nej men jag kanske faktiskt kan känner just då. då. Men jag gör... alltså, ni fattar det jag inte gör det. Vi har ju fått ett uh, mejl, eller snarare ett sms mm. om det här med lookaliken mm. mm. mm. från Jens, uh, en Jens Philipsson, mm. säger jag nu som om inte jag känner Jens. Jag känner ju Jens, uh, men han skrev så här, <clears throat> en blandning av Ellen DeGeneres, Miranda i Sex and the city och en vit Maria Akraka, Fridas lookalike alltså. Ja. Jag tycker att han har gjort sin hemläxa. Ja, det, alltså det här vi. är inte namn som man drar ur arslet direkt. Det är inte ja, den vita Maria Kraka. Nej. Nej men det är bra, det är snyggt. Men jag, jag måste ändå säga att jag har fått höra att jag är en blandning av mina simon och Leif G.W. Persson. Nina som har sagt precis den kombinationen Kanske inte, okej, okay, ja, du har sagt det Ja, jag har sagt det Men sen är det, någon har sagt att jag har sagt Nina Simon och sen har någon annan sagt att jag har på mig lite men ja, okay. sa såhär, ja, ja. Du, men du är sådär som leker med personen Ja, men det är sant, men att, mm. inte mer än en person har sagt båda samtidigt. Det, det, det, okay, det är astronomiska ja. odds för att det ska hända liksom. Men ändå, det är i alla fall De jag är likt dem. Nu är jag klar det var, det var lappen läst Favorito, <laughs> No. Jag, det. jag är imponerad om Miranda i Sex and the City, för där finns det stora likhet tycker jag. Nej, men det är en, det är en, ja, en intimitet. Du har ja integritet. Jag hatar för övrigt det ordet integritet. Ja, nej jag tycker att nej men det kanske är för att jag inte har något som, som, som jag känner att alla pratar om att det är så bra att ha, och jag känner inte att jag har det. Nej men vadå det, det är väldigt mycket mer intressanta personer som vågar vara öppna med saker och som vågar dela med sig och ja, det av på livet så alla... Det betyder inte att man inte har att man Det var du som är. sa att det var integritet inte jag. Ja, jag tycker verkligen det också måste jag säga att de integritet. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är härligt med folk som är lite what you see is what you get. Det, det har ju alltid ärat med själv att vara en sån person och därför... men jag är ju verkligen så det du ser det får du får det är ju inte så här... oj nej det är sant nej, det, nej, det är det ju men integritet jag tycker, att det är, jag tycker att det är ett ord en kvalitet som är överskattad och lika väl som snäll <laughs> och det här. Vänta det här. vi måste pausa lite innan, innan vi går in på det här ämnet Jens. Det är ju roligt att vi diskuterar. Jag vill bara säga tack Jens för det här och jag kan för övrigt ja, tipsa alla lyssnare om att gå in på Spotify och söka efter Neighborhood där Jens är med och spelar saxofon. Det är faktiskt en av den slickaste jassen jag har hört. Jag vill säga en sak om det här med att vara snäll. Mm. Att, att vara snäll mm. är ju någonting som, som <coughs> människor eh, överlag, framförallt när det är så här, om folk ska beskriva om man vill träffa någon, alltså inte romantiskt intresse. Eh, men det gäller ju lika väl som i vänskapsrelationer också. Hur ska han vara? Hur ska han eller hon vara? Ofta, ofta han faktiskt. Det, när, men så här, han ska vara snäll. Han eller hon ska vara snäll. Och jag säger så här: ja, det är kul att man ska vara snäll. Jag säger inte att man inte ska vara snäll. Men jag ser det som en självklarhet att snällheten, den, den, den nivån av snällhet som behövs, den kommer automatiskt med intelligens. För att då inser du... Är du, är du intelligent så inser du att världen och livet blir mycket enklare om vi alla hjälps åt. Mm -hmm. Att vi arbetar tillsammans. Det är inte jättemycket hjärnställning som måste aktiveras för att komma fram till den slutsatsen. Nej, det kanske är lite mm. lågt, lågt tröskel liksom. För mig är det så jävla tråkigt. är ja, en det... tråkig egenskap. Det blir så många egenskaper som är så mycket viktigare. Att man är intelligent. Att man, att man, är, att man är rolig. Att man är, att man är engagerad. Entusiastisk liksom. Har en driven passion. Men det låter som att du pratar om det man vill att någon ska beskriva någon annan som. Det jag menar är att snäll är för mig inte så intressant. som Inte alls inte att jämföra med, med andra grejer som engagemang och så vidare och så vidare. För att V vad vill man egentligen komma Nej, åt med snäll? Jag, så jag, här, då, jag tappar en, en, en grej på gåvet, då plockar den upp den. Den håller upp dörren åt mig. Eller är det så här, ja fan. Har man inte större ambitioner på livet än att man ska... Jag vill ha någon som är snäll som... Men vad menar du, har någon? Alltså man ska ha en tjej eller kille liksom? Ja, det är väl oftast jo, men, när men, det används. Ja, men kan ju jag med, för då kan det ju vara lite så här. Han ska vara snäll, trogen och tycka om mig. Det är ja, så här, men precis. Har... Vad är det för ambitioner på livet att ja. Nej, men det är klart. Men samtidigt tror så här att... Det kanske lite så här, det är lite slött för det där ordet snäll. Jag är jättebra att vara snäll. Jag vill gärna att folk säga att jag Jag tror inte det är första folk säger att jag är snäll. Jag skulle gärna vilja att folk sa att jag var snäll. Ja, men jag snäll är, är också snäll. en ideal men som jag. jag... Det är fantastiskt att vara snäll. Man du kan bröja om andra... Men en apa kan, kan vara snäll. snäll. Vänta nu, jag, jag tycker så här nu ska jag ta upp ett kort här som är svårt att alltså. säga mot Det tasket taskigt att ta upp den här ja, det är. död är, de, är det din pappa? Igen. Ja, nu är det min pappa. pappa det. Men jag skulle vilja säga så här att bilden som jag har fått av honom. Det var att han var snäll. Det är en av de första grejerna jag tänkte på med honom. Och då för mig handlar snäll om att, att se människor. Att, eh, att kunna ta sig tid med människor. Att eh, engagera sig i människor. Precis. Men jag tror att det är så här. Det för jag det här ordet snäll är lite, vad heter det, inflation är det inflation i det. Ja, men visst har det att det. Det för mycket. Men, det här blir lite så här, men vad då snäll? Vad menar du med det liksom? ja. Du du drar ju upp ett du drar upp ett kort här, John, som är väldigt, som du säger, väldigt svårt att falla emot. Ja. Och, jag, och det är inte för att han är död. Jag skiter nej. i det, eller på att säga. Men det gör jag nej Jag har Men det är inte så mycket att göra åt. Det är inte så mycket, men det, det, det, kortet, du drar upp, kortet du drar upp är just det att han är din pappa. Där ja. sätts alla, föräldrar sätts alla regler ur spelet lite grann. Jag ställer helt andra krav och ställer helt andra värderar olika egenskaper på mina föräldrar, än vad jag gör på mina vänner. Jag vill, att de ska, jag, vill att, jag vill att de ska vara snälla. Det du pratar om är en beskrivning av människor. Och om jag skulle här, ja ah, men du måste träffa den här killen, han är jättesnäll. Eller du måste träffa den här tjejen, hon är jättesnäll. Mm. Då får man en ganska snäv ja, bild och antagligen falsk bild av personen för att herregud, man räknar med att de flesta ska ja. vara snälla. Mm. Ja, nu kommer jag faktiskt tänka på dig. En, en kompis till mig som dog för några år sedan. På begravningen. Alla pratade om hur snäll hon var. Och då tänkte jag så här: hon, hon var ju snäll, men det var inte bara det hon var. Hon var ju tusen andra grejer. Det var som att man bara, men, var. Bara och på min begravning så skulle jag bli, om jag fick sitta som man hoppas, om man, sitter, man vill ju sitta uppe på ett mål och titta ner mm. och folk säger då skulle jag bli besviken ifall folk summerade mitt liv som att Jens var väldigt snäll. Men ingen kommer göra det. Nej, det, det hoppas jag verkligen. Och det är det jag menar. Mitt ex, ett exempel på vad jag, summan av mitt resonemang är någonstans här. Det finns människor, ganska många. Det går inte liksom sämt ont om dem. Men jag känner så här, och, och det, då kan jag känna själv det ju att när jag ska beskriva den så är det så här: ja, det är inget fel på honom. Han är jätte, han är... ja, det finns flera, men det, det är verkligen han är jättesnäll. Men det räcker inte för mig, för mig i livet. Räcker inte med någon som är snäll. Jag behöver någon som stimulerar mig andligt, intellektuellt. Känner du någon för bara att... snäll? Ja. Hur många då? Fem. <laughs> Jag tänker på en person, Katrin Kennel. Ah. Så himla snäll. Ja. Men hon är ju intellektuellt fantastisk. Och, och alltså hon har jättemånga många grymma egenskaper. Bra exempel. Här Nu känner inte alla henne, men hon är en väldigt snäll människa. Men det bästa med Katrin är när hon inte är snäll. Alltså det är mest, alltså de, hon är en snäll person. Och det som gör ja, henne inte intressant är att hon är rolig de andra. Så. Nej, nej men här, precis. Man kan vara snäll. Jag säger inte att man inte ska vara det. Men det, när det. Och ingen person är bara snäll. Jag säger inte det. Men när det dominerar din personlighet, din sociala personlighet till. I alla fall om du inte är när, när, närmast närmaste vännen så kanske en i livet är. Det finns någon som känner dem så väl, mm. Så är det när de byter av från det här snälla. Och faktiskt vågar påstå någonting. Som säger något. som mm. och, och Men kan liksom, vara snäll av. Men man man vågar, och jo nej, en snäll person kan inte säga liksom. Han är så ful jag vill kräkas på honom. Sen, äh, gräva ner mig i ett hål och bajsa. Det är inte snällt sagt. Nej, nej. Det säger inte snällt. Men det Men är det ett krav för att man ska tycka om något? Ja, en person som jag ska tycka om, verkligen så älska måste kunna säga någonting istället i mig. För att så här, den måste, den personen måste kunna hata lika mycket som den älskar. För, om du inte hatar är det inte sant för mig tycker jag. Det blir tråkigt och det för, för att du är snäll. Du tycker gott om allt. Du tycker gott om alla. Alla är härliga. Alla, ja, men det, men det inte, kallar inte jag för snäll för att tycka gott om alla. Jag förstår Jens. Jo det är ju jag, snäll. Släng dig sig penna nu och suckar åt den här. Personen som jag inte vet existerar. Jag tänker ju på en person Vad <laughs> <laughs> Jag kan inte säga det. Nej, det kan jag inte Nej, säga. Vi, det. Jag ta det vi, vi tar det efter i pausen. Det vi kommer ha eh, lite extra avsnitt som vi säljer. <laughs> <laughs> uh, men det ska ju vara gratis. Ja, men det finns extra avsnitt. Plus Facebook, som plus var gratis tjänst. alltid. Men plus-tjänsten finns. <laughs> Och där avslöjar vi alla personer vi pratar om. eller Jag tänker på helt enkelt. Och han är den han, han är så bra. Det ska vilken så söt. Så söker kan bara. Den andra kärleken, en tröst. Den vill jag svara. Ja. Jag såg i botten vid stranden. med ser inget som jag sökt. Det skjuter i banduna asten. Minneskatt det har flytt. Så där. Trevligt. Nästa ämne. Monarki. Mm. Vi var ju och på det här ämnet förra veckan. Och jag har eh, förberett mig lite. Återigen vill jag börja. För att jag känner att jag och de är väldigt seriösa människor. Intelligenta. Det vill jag med. Fast jag gillar ju där dra ner det på en liten kiss nivå Det är lite min grej, tycker jag Och därför vill jag börja med att säga så här... Jag vill John. säga att jag också gillar kiss Ja, det, det gör vi alla här, men ni vill ja. verka lite mer seriösa. Nej, äh, jag vet inte. Jon, du, jag vet vad du kommer säga. Ah. Jag, jag ska, <laughs> därför tänker jag, som en strategi i den här diskussionen, föregripa dina argument. Ja, Jon kommer säga så här, att monarkin är ett... Är ett ett hot mot våra demokratiska eh, grundstommar som vårt samhälle vilar på. Den har ingen plats i ett demokratiskt tydligt land. Eh, bla ha, bla ha, bla ha. Och, Och ja, jag kan börja med att säga det. Jag håller med dig, John. Visst är det så. På pappret är det så. Men... Där kan jag tycka så här att just för att vårt land är byggt på såna, så, sån stabil demokratisk grund så är ju det just därför monarkivet är så fantastiskt. För att den bryter av så totalt mot det. Det är liksom TV3. Det jag gillar med eh, kungahuset är följande. Nu tar jag fram min lapp. Det är fel det är lapp. Bara så att jag är den enda som inte har någon lapp här. Nej men det står bara två ord på det här. När Daniel, eh, prins Daniel och Victoria Jag skulle förlova sig mm. så, så inleddes en underbar ceremoni när Daniel skulle godkännas av statsministern. Det här är alltså ett officiellt förfarande där, där Daniel Daniels namn. Han fick på en form av så här typ Sheet. och fick journal med hans journal. Men han stats på så här: Namn, ålder, inkomster, brottsregister. Fick de kika igenom det. Unbildbar nog med ett på gott, ja. en och... <laughs> i höger hörnet. Det ser vi helt enkelt. Det ser vi. Det ser Det ser vi. på ser vi. Det ser vi. Det ser vi. Det ser vi. Det ser vi. Det ser vi. Det ser vi. Det Han vi. Det intresserad av tror jag. Han är ser med Det här saker. Ja han det är men han kan Nej, nej, nej. Visst. Och då sitter han med det här CV:et. Och så tittar han på det. Och så ska de här, och det här är inget skämt, de ska godkänna hennes val av gemål. Och det är ju så sjukt. Det är så jävla sjukt. Och det är det som här: det är ju en form av exotism som jag uppskattar i detta. Att det, att, det just, att det just får vara det. För att jag upplever det inte som ett hot alls för alla. Det är ju något av ett skämt liksom. Och samma sak nu när de födde sin, eh, sin dotter här i Fritz-Jasan så var det ju också... En, För jag får äh, bara bryta in här. Är, är du nöjd med nam namnet? För Herman var ju extremt missnöjd. Ja, det är vilket det, är det, det roligaste med hela kungahuset när Herman Lindqvist blev upprörd. Det, det tycker jag verkligen är ja. oväntat upprörd. <laughs> Varför blev han så alltså upprörd över det? <laughs> jag är inte så intresserad av de där sakerna. Jag är intresserad av det ceremoniella förfarandet. Det är det jag tycker är kul. Jag gillar att det är så seriöst. De tar sig själva på sånt allvar. För här då när de födde den här eh, dottern så sammankallades ju en grupp som, eh, som skulle genomföra den här vittnesbekräftelsen. Och då är det alltså återigen Fredrik att motvilligt. Han puttades in. Han var måste jag verkligen göra det här? Ja, Fredrik du måste det och Alis trolllevaktmästare högst mestarinnarna på att säga. vi kanske inte heter det. Nån form av låter ju som kung kung råd mästare. <laughs> en krogare nere liksom. Vilke som helst. Skulle det ta och så talmannen vad han heter Björn någonting eller? Ja just det. Precis. Vad fan Ja, ah, talmannen. Mm. Och så en person som ingen visste vem det var. Eh, som blir sammankallade för att just titta på bäv Och den här traditionen den kommer ifrån att de tittar på bebisen för att se att det inte är en bortbytning. Men varför du det fort det. Jag tycker att det är så roligt. Hade det varit så till att börja med att det inte påverkade Sverige. Precis. Då har jag har inte jag något problem med det. Men jag är helt övertygad om att det gör det. Den här saken att vi lever i en demokrati är ju inte bara en liten sidospår. Utan det är ju själva kärnan i min argumentation. som du, du du prickar in det redan innan jag säger det. Men jag hävdar att det här påverkar saker och ting. och Vi lever inte i en sån utan det här är på riktigt. Och jag är övertygad om att, att vi har någon som ärver sin politiska makt. För det är en politisk makt. För att, förutom att Reinfeldt ska godkänna Estelle så är det ju faktiskt så att kungen varje gång det blir en ny regering ska godkänna regeringen. Fast det är ju en formalitet. Det är en formalitet, precis som det är formalitet åt andra hållet. Men det är fortfarande så att kungen och eh, kronprinsessan eh, i, i, i sin tid kommer och redan nu har mer makt än du och jag har. Absolut, och, eh, de har ju är är Man i mikrofonen vad vi gör. Ja, mm, och, eh, det är, det är en viktig det. sak sådär. Sen så är det inte så att skulle kunghuset försvinna så skulle klassamhället försvinna. Det är inte alls på det planet, men det är en symbolfråga och en viktig symbolfråga det är inte helt oproblematiskt med dem det ska jag inte säga att det inte är jag kan absolut mm. se det men, de, men det finns ju också faktiskt bra saker med dem jag tycker att det är något fint med att, att, att de får dela med sig av nyheter som är triviala för vissa men som faktiskt ändå kan glädja människor det gör de ju faktiskt, de glädjer människor Majoriteten av svenska folket är ju för kungahuset av en anledning. Jo, jo, de, de men de tycker om dem, de blir lyckligare. Jo, jo men det, man kan inte, så här, man, den frågan ställdes ju alltid så här, när, när de gifte sig då, 2010 och nu när de har barn och ställs sig här frågan, ah, men vill svenska folket ha ett kungahus? Men man kan inte bara ställa frågan sådär. Alltså, hela diskussionen handlar, hand, handlar ju om, ska han vara statschef eller inte? Ja, mm. precis. Tar vi bort den, den grejen och de får vara kvar utan sitt appanage och sådär, för de kan säkert klara sig ändå. Så... Så, så kan ju den här sagovärlden ja. fortsätta finnas så det kan vara härligt och trevligt och sådär. Vi närmar oss någon form av kompromiss. Ja men jag Vem tror jag... du ja. söker sig ja. kompromiss? Ja. Ja, <laughs> Nej men faktiskt för jag kan så här att han är statschef det ingår inte alls i min romantiska bild. Jag skiter fullständigt Nej. i det. Jag är inget jättefär av kungen själv. Alltså han är ju något av en nolla. Bara när han skulle presentera Estelles namn. Alltså här är en människa som har stått i ramtret hela sitt liv. Och han lyckas nu efter... 50 år som, som liksom regenter, vad det nu är. Han kan fortfarande inte lära sig konsten av att leverera ett odödligt ögonblick. Hur svårt är det? släpp in honom i en retorikkurs en dag. Alltså när han ska avsluta det här namnet och som hela Sverige nu väntar väntar efter. Så är det sägande som är en bisats. Han mm. bara, ja det är väldigt roligt att ni är här och det är, har ju fötts barn. Det är roligt. Och jag är glad för alla lyckasningar. Och så här med namnet, ja det var stämt och, och, så, och plötsligt, plötsligt, det sagt, plötsligt har han sagt det och liksom, det finns ingen uppinning överhuvudtaget och det är så jävla synd men det kommer att ändras när han dör och Victoria tar över det tror jag absolut jag vill det här att jag, för min del så hade kungen, kungen att liksom lösa mysteriet med cancer, AIDS han hade kunnat vara först på månen han hade kunnat eh, driva igenom socialistisk revolution eller vilja göra det i varandra land i hela världen jag hade fortfarande varit mot. Det som, jag, det, det som jag kan spryr lite på är att faktiskt eh, att de behöver, så, de, mm. de behöver vara så brättiga. Att de, de rör sig i sammanhang med alla de här eh, troll, vad heter, vad heter den här? Tjallien. Boppe och Noppe och hans, alltså hans polare. Det här är ju riktiga människor. Mm. Och, de, och de det finns ju det är, det finns faktiskt något att sträva efter. Eh, att, att, att vara som kungafamiljen. Och eh, och den, den sociala statusen. Ja precis, ja. det tycker jag är vidigt. Och det, det sprider sig ända ner till, till oss, var med vanliga mm. människor. Men så, så att kungafamiljens vara påverkar andra förutom dem? Absolut, det säger inte att inte det inte gör. Det är ju det som Frida påpekar förut. Jo men det gör det, alltså det är politik är mm. ju allting hur vi gör våra liv. Ja precis. Men den politiken mm. finns ju på så mycket värre håll. Det är, varenda problem är mitt med pengar har ju skapet politik. Mm. Men du menar att staten inte ska understöda det? Precis. men det finns ju mycket som staten som är mycket värre alltså så här statliga medel på teater som görs som <laughs> jo, men, att att här. men jag tycker också så här jag tycker de ska då representera Sverige Jag är ju svensk då så vad ska de med representera mig jag känner att jag inte vill att de ska representera mig och då Nej, jag har jag mycket hellre en skitteater som representerar mig på riktigt <laughs> jamen ärligt talat jag tycker jag så här. ska man kunna äta upp ta bort kungen och har mer en palett, en variation av dem som representerar oss, låt oss ja. säga så här, under tre år. För jag känner inte alls att den där lilla Adelsklicken det ingenting med Ja, men alltså visst, ni har ju rätt. Det jobbiga med diskussionerna är att ni har ju rätt. Jag tycker ah. att ni har rätt. Om vi ska, jag blir ganska seriös, har du. Ja. Eh, vi har och när det blir seriöst, då får jag problem. <laughs> <laughs> och jag älskar, det. jag vill hoppa i den där bajstunnan <laughs> Det är ju det. Plums och... <laughs> För att visst är det så, och du, du, du beskriver det här låten, ja. det är ju vettigt, absolut, men det det tråkigt. Nej, det skulle inte vara tråkigt. Det skulle inte vara samma. Jag skulle inte sitta och gotta mig i, i Reinfeldts hela uttryck när jag ska besöka det här barnet lika mycket. Nej. Jag njuter av det. Den bilden om du hade, på mm. den här prinsessan nu som är med Vi kommer lägga ut den här bilden på vår Facebook-sida. Ja, det måste vi säkert sett, Det är då när hon, första bilden på henne och istället. Mm. Eller hon håller hela. Om man har något bl vit blomma i håret och vita kläder. Det typ är ju så här, Maria, mm. Jesus, hon har blivit liksom. Det tycker jag till exempel, det, där är, det, det måste bort. Ja, det För jag tycker så att, att på det sättet säger kringhuset, då har väldigt mycket makt att upprätthålla någon bild av människor. Ja, det har det, var det, det. Ja, men jag tycker att det är fantastiskt att se Avatar eller någon annan film. Liksom. Det här är ju på riktigt, vilket ger en helt annan dimension. Ja, vilket gör det är. blir sjukt. Det gör blir sjukt, men det, är också, det, gör, det blir också mer intressant. Jo, alltså, hade man sant. hittat IT här i vardagsrummet så hade det inte varit fascinerande det hade det varit panik i. det här hade varit hur kul som att jag hade jo, jo. en in, in, in, in initiell panik jo, men det, sen hade det varit effekt som, det, som du liksom någonsin har varit med om er, eller ja, jo, jo, ja. lite sådär, men har vi found home här så är det inte så bara fascinerande utan då har vi ett, då vi ett rejält problem i, i samhället sådär, ja. liksom. mm. eh, kungen är ju IT här vad händer också om eh, prinsessan och Daniel eller någon annan där jag lite smått uttrycka lite konstiga saker åsikter mm. så kanske det spännande, att, skulle det, vara. det skulle vara jättespännande. Ja. men menar, vad, när ska man när ska man ta bort dem det ja. var ju lite jag, vi prövar så här att vi, Victoria och Daniel kommer fram till att vi vill att eh, vi inte tilltalar istället som hon eller han utan som henne ja. <laughs> vad händer då det skulle vara det skulle bli drama skrämmande ja det skulle ähm, bli det ja, det vi, det nej men vad fan är det, det, det skulle bli svårt Istället ställe jag Ja. Ja. Nej men Man kan väl säga hem. Och, alltså, och snar, snarare är det en störst chans att Estelle själv hamnar i ett okay, jag säga bad crowd. Men ett good crowd. Hon, börjar, hon, går, på något, hon går på något estetgymnasium. Det helt sjukt att de får göra det. och Där bara hänga med några röda röda. Ja, hon går på skiljerska. Han <laughs> <Göteborg. laughs> går i liksom bild och form. håller på med i röda röda och röda röda röda röda på vagnen på röda Ja. Och, och, och när hon kommer fram till att jag vill att ni ska kalla mig för henne och driver liksom, alltså, kungahuset åt helt motsatt håll, kommer, det, kommer hon liksom komma undan med det? Aj. Ja, vi ger upp alltså. Vi ger upp. Vi har ju valt att kalla oss för royalisten, feministen kommunisten. Mm. Jag tror att alla vi eh, tre skulle vilja säga att vi har ju andra aktivitet som vi kan placera på oss själva, men... men det... ja, men man kan ju säga andra saker jo, också. Kan inte, du är bara men, snäll. <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> mm. <tum> Vad gör du, Frida? Jag ritar. Jag ritar kuber. The... Det är abstrakt det, konst ah, du gör. Det. Mm. men en blyhetspenna mm. så det är bara, det är bara en stor svart kludd igen Att vara snäll. Vem? <laughs> nu ja, är... vet du vem det är. Ja, nu vet vi vem det är. Vi sa det i pausen men det mm. var jag pratat om? Sagan och ringen. Anka, människa. Vad Återigen visar Frida radiostorhet med att visa bilder i radio. Och, och vi bekräftar den i ja. det här genom att helt enkelt prata om Fridas teckningar här. Mm. Jens har lovat mig ett ämne eh, tidigare idag. Och han sa, eh, jag, har, jag har en grej till dig. Och jag frågade direkt, är det en hyllning eller ett attack? Och han sa, ja lite då det är jag. inte på något sätt en hyllning. Nej, <laughs> det är, sen, är det inte, sen är det inte en attack heller. Nej. Det är väl snarare någonting om... Du berättade kanske mer om mig än det gör om dig. Jag Men det var någonting jag tänkte på idag. Jag är, är rent laddad på ja, det här. Han visste ju inte, man vet inte vad det här är. Det är någonting jag vill att, jag vill reda lite i min och Johns relation helt enkelt. John är en ringare. John ringer. Medan jag är mer bekväm med kommunikationsformen sms. Men Jan gör inte det. Och han ringer ofta och gärna. Och det är ju trevligt på ett sitt sätt. Jag uppskattar tanken, men jag blir väldigt stressad av telefon. Jag har noterat uh, detta. Av en anledning så lyckas det alltid ringa när jag står och håller liksom en en kvinna i varje <laughs> säger men det har det verkligen inte men när jag håller så här jag är på att ska betala eller att jag är på bussen och har inte fått upp en så jag står där med den här kampaktiga liksom, axeln uppe i, i örat och liksom ska lösa någonting samtidigt och, men även om det inte är det, även om jag är hemma så, så är jag, jag är, har inte telefon förbi men jag, jag, jag tycker inte om att prata i telefon och jag tycker så här, John, du kan bara sms istället <laughs> jag vill inte prata med dig jag jo, det, vill jag, men det blir så men fel jag nu för det här... jag vill jag förstå mig det, men, jag, ah, men jag är så obekväm ah. men här möter du din like att jag har inget problem med att du inte tycker om när jag ringer jag kommer ringa ändå det är så här det känns för andra tror jag. Här, jag, jag, jag känner mig inte personligt drabbad av att du tycker det är jobbet när jag ringer Och vet <skratt> jag, så här, jag tycker nästan det är charmet jag älskar när folk säger saker om mig oavsett om det är dåliga eller bra saker nästan det är tilltalar min grandiosa personlighet mm. Som, som, som, som man, vi delar ju. Som andra ord. Den här lilla, uh, lilla uh, heart-to-heart-stunden kommer generera, inte generera någonting. Det kommer inte förändras någonting. Ja, men jag, jag skulle kunna smsa också. Men nej, jag skulle inte rädda. Nej jag rädd inte på att ringa dig i alla fall. Det, ja. det kan jag säga. Ja okej. Okay. <laughs> men jag, jag har ju redan noterat att du tycker det är stressande. Det ja, hörs ju. Jag, blir, är det, det är alla liksom. Det är ja. Alltså jag tycker inte om på telefon på något timme och säga så säger jag vill jag säga det är eh, eh, eh, eh, face to face så att säga. Nej mm. eh, nej nej alltså text i sig är, är inget eh, inget egenvärde utan det är bara för att det är enkelt. Men vad är det? det är ju dubbelt att prata i telefon. Det är dött med jag det sitter prata att nu låter jag nu låtsas att jag inte funkar. 30 år. Men att prata i en telefon. Du föredrar sms att du är nere i nolder lite. Ja det gör det faktiskt. Nej men jag blir stressad man kan inte se varandra. Jag kan inte läsa av och jag kan inte och väldigt mycket att tala med kroppen och sådär. Jag har väldigt svårt att vila i tystnad i telefon. För när man sitter såhär vi kan vara tysta, inte i radio nu kanske då. Men du blir stressad då? Ja det blir tyst och då blir jag skitnervös. Och det är ju mitt problem. För, Förr i tiden, då, när mobilen mobil inte fanns, då kunde jag prata och så mycket mer i telefon. För, för då var ju liksom telefonen då satt den fast i väggen. Och så kunde man liksom inte gå och så Men jag att tycka tycker det är svårare på telefon, för det är så mycket runt omkring. Något man har gått miste om med, med mobilerna är ju den här vem som helst kan svara. Ja, när man ringer hem. Ja. Ja. Hej Jens, är, är jag där? Mm. Det, det, det finns ju inget längre. Att, man ha i kontakt med andra, man säger ju inte vem det är, för du ser att det är jag. Så att det, mm. det finns inga egentligen, hälsningsfraserna har ju dat ut. Och, och det, det kan man tycka är synd. Men det här var det ju, ska vi leka och De här fraserna, roliga bra. hälsningsfraserna, det, hade, det fanns i min släkt. Sådär, till exempel Lisa, hennes pappa Heinz. Han brukade svara brunnsparken i en liten lustig kurva. Ja, bara för skoj liksom. Ja, bara för skoj. Mm. det gjorde man Men Lisa själv sa, hej jag heter Lisa, vad heter du? Det är roligt. <laughs> är bra. Ja. Helt ställd. Det var ja. det, men vissa sa ju telefonen Ja, också. Ja, ja underbart. 031 29 41 06. Ja. Som att man bara, vänta, vänta, lite nu ska vi se här. Ta det igen. Ja, ja, ja det har, stämmer. Ja, yes, så 06. Ja, men då är det ju fel. Det är ju 07 ska jag börja köra ja. någon ring. 07 3 4 0 3 0 5 jag mitt nummer här. Det, det, det kommer att blurra det lite ja. grann. Jens håller på att bli jägare. På riktigt. Jag har uppskjutning om två veckor. Ungefär. Då ska jag... Det kan jag vara kanske intressant för dig veta... Då är det ju då hagelskyttet som man ska köra. Då skjuter man ju på ledduvor och hartavla. Ledduvorna är ju sex duvor. Fyra ska träffa. Och eh, två skott varje. Och eh, haren ska jag ha... Eh, ja, det är, de räknar har Är det hav? Nej, det är en, en papperslapp. Men har det på. Mm. Liksom... Nå, någon ja, det var... springer med att att att att. Ska jag typ ha och inte den stackar som <laughs> springer. Nej, det går på en lina. Nej, jag var lite så <laughs> bojkotter jag vapen. På riktigt. Alltså, mina jag vet du var impopulär det, det måste ha varit. Nej, inte riktigt. Jag... <laughs> Sen grabbar, inte vapen. Vi kramar ja, men typ typ så. <laughs> det var en, det var en annan tid då Jens <laughs> Nej, inte riktigt. Det var lite annorlunda. <laughs> Nej, men Nej, men jag vet att jag fick frågan en gång om jag ville ha en knallpullpistol. För att alla andra på gården hade ju det sådär. Jag bara, nej, jag är emot varje. Jag vet också att jag en gång eh, sa på riktigt. Det här, är, det här är en av mina skämsgrejer. När folk frågar om jag hade sett fångarna på forpet. Och det hör man ju vad det är för program. Jag visste inte vad det var. så sa jag, nej jag ser inte på sådana program. För jag trodde att det var där att de sköter grejer liksom. Var du så lillgammal som Ja, oja. Det, alltså. oja. Gud, Vidriddbar. Ja, på ett sätt. Men också väldigt härligt på ett sätt. Då, liksom. Jag sköt ju ingen. Men jag måste säga en sak om den här med jakten. Jag har en, en, en skytteinstruktör som heter Leif. Uh, han är ju ett S, alltså. han, är... han lyssna på det här? Tror det tror jag absolut inte. Nej. Uh, kan du inte försöka ordna det? Jag ska, verkligen, vi, alltså, jag ska försöka få hitlife för intervju. Ja. Det vore ja. odödligt. Mm. Uh, eller inte, beroende på uh, det jag ska säga. <laughs> alltså, han är ju uh, en gubbe uh, i uh, 70-årsåldern ungefär. Uh, han, är, uh, faktiskt, uh, han har en väldigt grov stockholmska. Lite oväntat så tänker man lite mer landsbygd. kanske inte här. Han är ju hagelexpert då liksom. Han, mm. eh, så jag går ju och sådana privatlektioner. och Han är väldigt, väldigt kompetent. Absolut. När vi är på skyttebanan, när vi skjuter, så är allting tidflyt. Men problemet, ni får patrull. <laughs> vi får patrull när vi går av banan. Han kommer gärna hämta mig eh, vid bussplatsen. Den ligger ju lite utkattad så här då med sin bil. Och här sist jag kom och gick in i bilen. En vanlig människa. Va? hälsar ju på varandra och säger såhär, hej, hej ja, men det är så här, hur är det liksom, inte Leif Live går in direkt i klagandet äh, inget hej, inget hej jag kommer in i en dörr, sätter mig i bryr och han bara, jag var ju hämtar de här jävla duvorna jag bara, jag var ju fryst va? jag får ju ha dem här bak. Och din, jävla färg. jag vet inte ens vad han pratar om Men han är som ett barn som kommer hem från dagis och antar att det jag varit med om och du också med såklart, att man vet det och tar sån ärg att bara klaga i allting och att det går inte att med honom. Sen efter lektionen så gjorde han en liknande grej. Vi pratade om upp uppskjutningstiden och sa så, så, så här ja men då Bertil och en gubbe på skyttebanan som har hand om det här. Han kommer ringa mig då eh, Så jag. för Bertil. För Bertil, ja. läs eh, Bertil kommer ringa mig då när det är dags. Eh, vi pratade där jag och Bertil och så började bläddra i en tidning eh, Märkte att han glida iväg redan där. Mm. Och så kommer han fram. när nah, det där är gravid. Gravid. Gravid. Uh, här, så jag vi se. Där har vi den. Och så pekar han på en bössa i en vapentidning. Den där har jag beställt. Och så börjar han prata om den. Apropå ingenting. Jag, jag, jag, jag skrattade verkligen lite åt så här Men nej, vad gör du? Du kan inte göra så här. Alltså, gamla människor är... Det är så svårt med dem alltså. Det är så svårt att prata med dem. Alltså, de kan säga vad som helst. De följer inga eh, som, eh, konventioner om hur, alltså, hur man för ett samtal. Du kan säga vad du vill. Med. Men då kan ju alltså... också här, låter lite skönt att bara slippa det. det skönt att så här, mitt i en mening börjar... Men ja då, det finns ju en annan ja, men i samtalet. Ja, jag existerar ju inte. Han vet inte ens vad jag heter tror jag. Leif. Jag måste ju kalla det för någonting. Ah, men, nej, nej men alltså har, Alltså när våra lektioner Han ser att det är någon annan där Ja och så precis, det finns en annan där han, mm. Alltså han säger nej, ju inte nej. hej han, han säger ju ingenting som syftar till mig som människa Utan han pratar ju på Men jag, jag kan uppleva det med Alltså om man nu tänker sig att Man är på väg att bli galen mm. Så kan man gå över en gräns till att man är galen Och man släpper alla konventioner Det är en gräns Det finns en annan gräns Som är den vi pratar om nu det är när man börjar bli gammal. Ja, precis, ja. När man, man slutar. Lite. Man har bestämt sig. Jag kan känna det. Att den, den, den finns i ens närhet lite då och då. Ja. När, när, när människor har bestämt sig. Och det, det har mycket mer ålder jag tror. Att man har bestämt samtalet mm. i förväg. Det spelar ingen roll ja. vad motparten säger. För att man har bestämt sig. Att, ja men hej jag funderar på att gå, äh, gå dit idag. Ja nej för att jag var ju lite. Trapporna var där och så Alltså det de det dum hål det själva. Ett... Liksom. Ja. Det det behövs ingen. Här, man är... behöver bara mot motparten är ja. bara med så, som en rest. Ja, Som en som som, som ja. hörs ja, är sant, ibland. Som en kompis mamma går och här. Om hon hon kompse och får ringa så här, alltså får vi inte få bola han Så hon säger, vad, "Vad är han i kané?" Lite för fort alltså. Liksom. Vill lite att höra frågan. <laughs> det är också gamla Ja, det är väldigt gammal. Det, det, det är jättesvårt att prata man har helt oh. Ingen idé, liksom. Nu har det varit påsk och jag måste säga att jag är extremt glad det är ju annan dag nu, annan dag kväll och jag är extremt glad över att det startar är över för att jag är så trött på dessa röda dagar. Jag tycker inte om när samhället klappar igen. Nej, ju... att man inte kan göra någonting. På fyra dagar nu har det varit helt men... stiltje. Breven så stilla. Oh. Uh, posten, posten så stilla. Jag har massa brev som måste fram. Men det är ju ändå. Du <laughs> är <skratt> <skratt> på jul igen. Oh, okay. Så är du den som ringer först. Alltså. Hjälp mig säger du. Ja, men jag klarar inte av å... de här högtiderna. Men jag håller jag är inte heller någon vän av dem. Jag tycker påsken är okej. Min favorit är Valborg. Ja det är bra. Missommar är min favorit. Men Valborg är ju näst efter. Alltså. Men... Det är alltså ens alltså för höga förväntningar på missommar. Valborg är, så, det är som att va? vad är, är det Valborg? Och sen är det bara härligt. Ja det är härligt och, är det det är härligt och nytt är mm. det ju faktiskt. Jag vill ha chockat bara två och säga att första maj är min bästa. Mm. Det vet inte Vad det kan jag tänka mig, ja. Och till tonerna av Solala så avslutar vi det här andra programmet av aftonkasten Vi har haft det underbart trevligt. Och Jens, har något slutord? Var nu riktigt snälla mot varann. Frida? Mini-hälsningar från mig. Hej då! Hej då!